Ku ime Allaha, milosti Vog, samilosnog. Hicr. Alif, Lam, Ra. Ovo sva je knjige Kur'ana jasnog. Zažali će nevjernici često što nisu postali muslimani. Pustite ih neka jedu i naslađuju se i neka izavara nada, znače oni. A mi smo uništavali gradove samo određeno vrijeme. Nijedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti konac svoj. Oni govore, ej, ti, kome se Kur'an objavljuje, ti si u istinu lud, zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš? Mi meleke šaljemo samo s istinom. I tada im se ne bi dalo vremena da čekaju. Mi u istinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bljeti. I prije tebe smo poslanike narodima prijašnjim slali i nijedan im poslanik nije došao, a da mu se nisu narugali. Eto tako mi Kur'an uvodimo srca nevjernika. Oni u neće vjerovati, a zna se šta je bilo s narodima davnašnjim. Kad bismo smo radi, Kapiju na nebo otvorili i oni se kroznju uspinjali, opet bi oni za cijelo rekli, samo nam se pričinjava, mi smo ljudi općinjeni. Mi smo na nebu sazvežda stvorili i za one koji posmatraju ukrasili i čuvamo ih od svakog šejta na prokletog, a onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetljica vidljiva, a zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali, I učinili da na njoj sve smjerom raste. I dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti. Vi ime ne možete raspolagati. I samo mi dajemo život i smrt, i samo smo mi vječni. I samo mi znamo one koji su vam prethodili. I samo mi znamo one koji će poslijedoći, A on, gospodar tvoj će ih zaista sve sabrati. On je mudar i sve zna. Mi smo stvorili Adema odilovače od blata ustajalog. A još prije smo stvorili džinnove od vatre užarene. I kad gospodar tvoj reče melekima, ja ću stvoriti čoveka odilovače od blata ustajalog. I kad mudamlik i on udehnem dušu, vi mu se poklonite. Svi meleki su se zajedno poklonili osim i blisa. On nije htio da se sanima pokloni. "O i blise", reče on, "zašto ti ne htjedete da se pokloniš? Nije moje", reče, "da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajelog, onda izlazi iz dženneta", reče on. Neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do dana sudnjeg. Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kad će oni biti oživljeni. Daje ti se rok, reče on, do dana već određenog. Gospodaru moj, reče, zato što si mi u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit se da ih sve zavedem osim među njima tvojih robova iskreni. Oveću ću se istine ja držati, reče on. Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od oni zalutali. Za sve njih mjesto sastanka djehennem će biti. On će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, Oni će u dženneckim bašćama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha ozlobođeni. I mićemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjedjeti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim, da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv ali da i kazna moja doista bolna kazna i obavijesti i o gostima i brahimovim. Kada su mu ušli i rekli, mir, oni je rekao, mi smo se vas uplašili. Ne plaši se, rekoše, donosimo ti radosnu vijest, učena signa ćeš imati. Zar mi donosite radosnu vijest, sada kad me je starost obhrvala, reče on, Čime me radujete? Donosimo ti radosnu vijest, koja će se doista obistiniti, rekoše on je. Zato nadu ne gubi. Nadu, milost gospodara svoga, mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli, reče on. I upita. A šta vi hoćete, oji zaslanici? Mi smo poslani narodu nevjerničkom, rekoše. Samo ćemo svoj luto bučeljac spasiti, Osim žene i njegove, ona će, odlučili smo, sa ostalima kaznu iskusiti. I kad iza slanici dođo šelutu, on reče, vi ste doista ljudi neznani. Ne, rekoš še oni, donosimo ti ono u što vi stalno sumneju. Donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi zaista istinu govorimo. Izvedi čeljac svoju gluho doba noći a ti budi na začelju njihovu i neka se niko od vas ne osvrće već produžite u pravcu kuda vam se naređuje i mi smo mu objavili ono što će se zbiti da će oni svi do posljednjeg usvitanje uništeni biti u to dođuše stanovnici grada veseli ovo su gosti moji reče on pa me ne sramotite i bojte se Allaha i mene ne ponizujte A zar ti nismo zabranili da ikoga primaš, povikeše oni. Ako već hoćete nešto da činite, eto kćeri i mojih, reče on. A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. I njih je zadesio strašan glas kad je sunce izlazilo. I mi smo učinili da ono što je bilo gore, bude dolje. I na njih ismo kao kišu grumenja od skamenjene gline sručili. To su zaista Pouke za one koji posmatraju. On je pored puta i sada postoji. To je doista pouka za one koji vjeruju. A i stanovnici Eike su bili nevjernici. Pa smo ih kaznili. I oba su pored puta vidljivi. I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali. A mi smo im dokaze naše bili dali. Ali su oni od njih glave okrenuli. Oni su kuće u brdima klesali. Vjerujući da su bezbjedni Pa i njih u svitanje strašan glas zadesi I ne bijaš im ni od kakve koristi ono što su bili stekli Mi smo nebesa i zemlju I ono između njih mudro stvorili Čas oživljenja će zasigurno doći Zato ti veliko dušno oprosti Gospodar tvoj sve stvara I oni sve znajući Mi smo ti objavili sedam ajeta Koji se ponavljaju I Kur'an veličanstveni ti objavljujemo, ne pružaj poglede svoje na ono što mi dajemo na uživanje nekim od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi i reci, ja samo javno opominjem, kao što smo i sljedbenike knjige opomenuli. One koji Kur'ana dijelove dijeli, i tako mi gospodara tvoga njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili. Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i mnogobožjaca saukani mi ćemo to sloboditi oni koji se rugaju koji pored Allaha drugog boga uzimaju iznačje oni mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore zato veličaj gospodara svoga i hvali ga i sed do obavljaj i sve dok si živ gospodaru svome se klanjaj Čele U ime Allaha Milostivog Samilosnog Ono što je Allah odredio dogodiće se Zato to ne požurujte Hvalje neka je on I neka je vrlo visoko Iznad onih koji njemu ravni smatraju On šalje meleke s objavom Po volji svojoj Onim robovima svojim Kojima hoće Opominjite da nema Boga osim mene i bojite me se. On je mudro nebesa i zemlju stvorio. Neka je On vrlo visoko iznad Onih koji njemu ravnim smatraju. On stvara čovjeka od kapi sjemena, a On od odjednom otvoreni protivnik. I On za vas stvara. Njome se od štitite, a i drugih koristi imate. Njome se najviše i hranite. Ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate, i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muki ne biste stigli, gospodar vaš je u istinu blag i milostiv, i konje i mazge i magarce da ih jašete, i kao ukras, a stvorit će i ono što ne znate. Allah je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivi, a da on hoće, sve bi vas uputio, On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rasti rastinje kojima stoku napasate. On čini da vam pomoć nje raste žito i masline i palme i grožđe i svakovrstni plodovi. To je zaista dokaz za ljude koji razmišljaju. On čini da se noći i danom koristite i suncem i mjesecom, a zvijezde su volji njegovoj počinjene. To su uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju. I svim onim što vam na zemlji raznobojnog stvara, to je doista dokaz ljudima koji povuku primaju. On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako ga sjeku, da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po zemlji nepomična brda pobacao, da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, i put okaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. Pa da je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se. Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojiti. Allah u istinu prašta i samilostanje. Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite. A oni kojima se oni umjesto Allaha klanjaju, ništa ne stvaraju. Oni su sami stvoreni. Tvari su. Nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni. Vaš Bog je jedan Bog. Srca onih koji onaj svijet ne vjeruju, poriču. Oni se ohološću, razmeću. Nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose. On doista ne voli one koji se ohole. A kada ih neko upita, šta to gospodar vaš objavlje, oni odgovaraju naroda drevnih izmišljotine, da bi na sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena oni koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zavludu doveli, a grozno je to što će oni nositi. I oni prije njih su spletke pleli, Pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio i krov se na njih srušio. Stigla ih je kazna odakle njih očekivali. A na sudnjem danu on će ih osramotiti i upitati. Gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? Oni zbog koji ste se prepirali? Oni koji su razumni, reći će Danas će bruka i muka nevjernike stići ima su meleki duše uzeli u času kad su nevjernici bili. I oni će se pokoriti i reći, mi nismo nikakvo zločinili. Jeste, Allah doista dobro zna ono što ste radili. Zato ulazite na kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati. O, kako će prebivalište oni koji su se oholili grozno biti. A oni ima koji su se Allaha bojali reći će se, Šta je objavljivao gospodar vaš? Dobro, odgovori će. Oni koji čine dobra djela, imat će još na ovom svijetu lijepu nagradu, a ona je je sigurno još bolji. O, kako će boravište oni koji su se Laha bojali, divno biti. Edenski perivoj u koje će ući, kroz koje će rijeke teći i u kojima će sve što zaželi imati, Tako će Allah one koji ga se budu bojali nagraditi. One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti. I kojima će govoriti: Mir vama. Uđite u džennet zbog onoga što ste činili. Zar mnogo gosti čekaju da im dođu meleki ili da dođe kazna gospodara tvoga? Tako su postupili oni i prije njih. Allah nije bio nepravedan prema njima. Oni su sami prema sebi bili nepravedni. Ištigla ih je kazna za ružna djela koja su činili i sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali. Oni koji njemu druge smatruju i ravni govore da je Allah htio, ne bismo se nimi ni preci naših i pored Allaha nikome klanjali i ne bismo bez njegove volje ništa ni smatrati. Tako su isto i oni prije njih postupili A za su poslanici bili dužni što drugo, već da jasno obzdanije. Mi smo svakom narodu poslanika postali. Allahu se klanjajte, ako mira se klonite. I bilo je među njima oni kojima je Allah na pravi put ukazao, a oni koji su zaslužili da ostanu u zabludi. Zato putujte po svijetu, da vidite kako su završili oni koji su poslanike ulažu lažu tjerivali. Makoliko ti želio da oni budu na pravom putu, Allah neće ukazati na pravi put onome koga je u zabludi ostavio i njima niko neće pomoći. Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom. Allah neće oživjeti onoga koji umre, a hoće. To je njegovo obećanje koje će se doista ispuniti, samo što većina ljudi ne zna. Da bi im objasnili ono oko čega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili. Ako nešto hoćemo, mi samo zato reknemo budi i ono bude. Oni koji se isjele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti, a nagrada na onom svijetu biće još veća kad bi oni samo znali onima koji budu trpili i u gospodara svoga se uzdali. Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im. Pitajte sljedbenike knjige ako ne znate, jasne dokaze i knjige, a tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju, Da ih Allah neće u zemlju utjerati, ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti kazna doći, ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti, oni neće umaći, ili da ih neće malo pomalo kažnjavati, ali gospodar vaš je doista blag i milostiv. Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je i ono pokorno, Allahu se klanja sve živo na nebesima i na zemlji u prvom redu meleki i oni se ne ohole. Boje se gospodara svoga koji je iznad njih i čine ono što im se naredi. Allah kaže, dvojici bogova se ne klanjajte, samo je jedan bog i samo se mene bojte, Sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je i njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekoga drugog osima Allaha da se bojite? Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zaljesi, opet od njega glasno pomoć tražite. I kad vam on poslije nevolje otkloni, neki od vas isti čas gospodara svoga s drugim izjednačiji, da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo i mi dali, pa uživajte, ali zbilja značete. Mnogobošci, oni ima koji ništa ne znaju, ostavljaju dio hrane koju i mi dajemo Allahu mi bičeće sigurno pitani zato što stalno laži izmišljate. Oni Allahu kćeri pripisaju, hvalje neki on, a sebi ono što priželjkuju. I kad se nekom od njih javi da mu se rodila ptici, lice mu potamni i postaje potišten. Krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarobi kako ružno oni prosuđuju oni koji u onaj svijet ne vjeruju hrđavi su osobina a Allah ima svojstva najuzišenija on je silan i mudar kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao ništa živo na zemlji ne bi ostavio ali oni do roka određenog ostavlja i kad rok njihov dođe Ni za trenga je da ne mogu ni odgoditi, ni ubrzati. Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju. I njihovi jezici govore laž, da njih čeka najljepša nagrada, a njih nema sumnje, vatra čeka, oni će se u nju prvi potjerati. Allaha nam, mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šeitan lijep i predstavljao postupke njihove I on je sada drug njihov, njih čeka patnja nesnosna. Mi tebi objavljujemo knjigu, da bi im objasnili ono oko čega se razilaze i da budu vjernicima uputa i milost. Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća. To je zaista dokaza ljude koji hoće da čuju. Vi imate poukoj u stoci. Mi vam dajemo da iz utroba njeni mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi, ukusno onima koji ga piju. A od plodova, palmi i loze, pripremate piće i hranu prijatno. To je doista dokaz onima koji pamet imaju. Gospodar je pčelu nadahnuo, pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi. Zatim, Hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama gospodara svoga poslušno. Iz utroba njihovih izlazi piće različiti boja koje lije k ljudima. To je u istinu dokaze ljude koji razmišljaju. Allah vas stvara i poslije vam duše uzima. Ima vas koji duboku u starost doživite pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je zaista sveznajući i svemoćni. Allah, obskrbljujući vas, daje jednima više nego drugima, ali oni kojima je dato više, ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni? Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših, daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje, pa zašto ulaž oni vjeruju Allahove blagodati poriču i klanjaju se pored Allaha onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju ni iz nebesa ni iz zemlje i koji ništa ne mogu. Zato ne navodite Allahu slične, Allah doista zna, a vi ih ne znate. Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onoga koga smo mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga i tajno i javno. Zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah, ali većina njih ne zna. Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih je jedan gluhonijen koji ništa nema i koji je na teretu gospodaru svome, kod god ga pošalje, nikakva dobra ne donese da li on ravan onome koji traži da se pravedno postupa a i sam je na pravom putu Allah zna tajne nebesa i zemlje a smak svijeta će u trenoka doći ili još brže jer je Allah u istinu svemoćni Allah vas istrbuha majki vaših izvodi vi ništa ne znate i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži? To su zaista dokazi ljudima koji budu vjerovali. Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite, a od vune njihove i dlake njihove. Onoga što Allah vam hlad daje, i skloništa u vam, vam daje i odjeću koja vas čuva od vrućine daje vam i oklope koji vas u borbi štite i tako vam upotpunjava blagodat svoju da biste bili poslušni. A ako oni okrenu glave pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ. Oni priznaju da je blagodat od Allaha pa je poslije poriču većina njih su nevjernici. A dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima neće biti dopušteno, niti će se od njih tražiti da se Allah umiljavaju. Kad oni koji nisu vjerovali do žive patnju, ona im se neće ni ublažiti, ni odložiti. A kad oni koji su njemu druge ravni smatrali, božanstva svoja ugledaju i reknu, gospodaru naš, ovo su naša, njima smo se klanjali, a ne tebi, Božanstva će im dobaciti, vi ste u istinu lažljivci. I oni će se toga dana Allahu pokoriti i propast će ono što su potvarali. One i koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odrećali, mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju. A šta će biti onog dana kad protiv svakog naroda dovedemo pojednog svjedoka, od njega samog? I tebe dovedemo kao svedoka protiv ovih. Mi tebi objavljujemo knjigu kao objašnjenja za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u njega vjeruju. Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranuje, da pouku primite, on vas savjetuje i ispunjavajte obaveze na koje ste sa Allahovim imenom obavezili i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali a Allaha kao jamca sebi uzeli jer Allah zna ono što radite i ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarali samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog Allah vas time samo iskušava, a na sudnijem danu će vam doista objasniti ono oko čega ste se razilazili. Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali onu u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome on hoće i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili. I ne služite se zakletvama svojim, Zato da biste jedni drugi varali Da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji I da ne biste nesreću iskusili Zato što ste od Allahova puta odračali A patnja velika vas još čeka I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu Za nešto što malo vrijedi Ono što je u Allaha za vas je Da znate bolje Ono što je u vas prolazno je A ono što je u Allaha vječno je one koji su trpjeli mi ćemo sigurno nagraditi mnogosrukom nagradom za ono što su učinili. onome ko čini dobro bio muškara ili žena a vjernike mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili kada hoćeš da učiš Kur'an zatraži od Allaha zaštitu od šeitana prokletog On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u gospodara svoga pouzdaju. Njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji drugi Allah ravnim smatraju. Kada mi ajet dokinemo drugim, a Allah najbolje zna što objavlje, oni govore ti samo izmišljaš, a nije tako, nego većina njih ne zna. Reci Od gospodara Tvoga objavljuje ga Melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju i da bude putokaz i radostna vijest svim muslimanima. Mi dobro znamo da oni govore, poučava ga jedan čovjek, jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tuđina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku. Onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze Allah sigurno neće ukazati na pravi put I njih čeka patnja nesnosna Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju I oni su pravi lažljivci Onoga koji zaniječe Allaha Nakon što je u njega vjerovao Osim ako bude na to primoran A srcem ostane čvrsto u vjeri Čeka Allahova kazna One kojima se nevijesto bude mililo, stičit će srđba Allahova i njih čeka patnja velika, zato što više vole život na ovom nego na onom svijetu. Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio i oni su zaista nemarni. Oni će nema sumnje na onom svijetu biti izgubljeni. Gospodar tvoj će onima koji se isale, nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu uborili i sve strpljivo podnosili. Gospodar tvoj će im poslije toga doista oprostiti i samilostan biti. Na dan u kom će se svaki čovjek samo o sebi brinuti i u kome će se svakom čovjeku zadjela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se neće učiniti Allah navodi kao primjer grad bezbjedan i spokojan kome u obilju dolazila hrana sa svih strana a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi glad i strah i njima je došao poslanik jedan od njih ali su ga oni lažljivcem nazvali I njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili. Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima njegovim, ako se samo njemu klanjate. On vam zabranjuje jedinu strv i krv i svinsko meso i onu koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A ono meko bude primoran, ali ne iz želje, Samo toliko da utoli glad, pa gospodar tvoj zaista oprostiti i samilostan biti. I ne govorite neistine jezicima svojim. Ovo je dopušteno, a ovo zabranjeno, Da biste tako o Allahu neistine iznosili, oni koji o Allahu govori neistine, neće uspjeti, kratko će uživati i njih će strašna patnja čekati. Jevrejima smo zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali. Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. Onima koji rade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, gospodar tvoj će poslije toga sigurno prostiti i samilostan biti. Ibrahim je bio primjer čestitosti. Pokoran Allahu, pravi vjernik. Nije druge smatrao Allahu ravnim i bio je zahvalan na blagodatima njegovim. On je njega izabrao i na pravi put izveo. I mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovom svijetu, a na onom svijetu će doista biti među onima dobrima. Poslije smo tebi objavili, slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allaho druge smatrao ravnim. Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali različita mišljenja o njoj i gospodar tvoj će na sudnijem danu njima presuditi u onome oko čega su se razišli. Na putu gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta njegova i on zna one koji su na pravom putu. Ako hoćete da na nepravdu uzratite. Onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno, a ako otrpite, to je doista bolje za strpljive. Strpljiv budi, ali strpljiv ćeš biti samo za Allahovu pomoć i ne tugu za njima i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra Diela čine. Istinuje, rekao, uzvýšený Allah.